Urbis Frași într pentru domnul în podcastul de față. Voi începe lectura tezei mele doctorale conform ediției online din 2009 care are 287 de pagini în format PDF. Vă mulțumesc pentru atenție de pe acum. Preot dr. Dorin Octavian Picioruș, vederea lui Dumnezeu în teologia Sfântului Simeon, noul teolog, este doctorală, ediție online, Teologie pentru azi, București 2009. Introducere Teza de față este o încercare de prezentare sintetică a caracterului statonic și dinamic în același timp al experienței și gândirii ortodoxe. Orice realitate duhovnicească și subiect teologic trebuie regândit, reactualizat în dimensiunea prezentului, pentru ca să fie un factor activ de dinamizare a vieții noastre personale și comunitare. Însă actualizarea teologică nu presupune și diluarea învățăturii bisericii, ci receptarea el la parametrii reali a experienței ortodoxe. Căci experiența duhovnicească e fundamentul elaborărilor teologice și cea care ne ține în biserică ca oameni cu credință vie și lucizi, atenți la schimbările lumii în care trăim. Fiind susținută în cadrul disciplinei teologie dogmatic-ortodoxă la secția sistematică, tema noastră va fi dezbătută, dezbătută într-un regim de cercetare propriu disciplinei aferente. Tema vederii lui Dumnezeu va fi prezentată ca parte componentă a soturologiei personale, intenționând să punem în evidență, într-un mod sistematic și concis, contribuția Sfântului Simeon, noul teolog, în această chestiune. Considerăm că experiența și teologia elaborată de cel care este supranumit al treilea teolog al Bisericii, sunt o normă și o călăuză nemincinoasă în demersul nostru. Alegerea temei de față a venit dintr-o nevoie interioară profundă. Din dorința de a aprofunda coordonatele teologiei simeoniene, prea puțin dezbătute la nivel academic. Cunoașterea experienței și a teologiei Sfântului Smeonii se pare un folos imens pentru teologii și credincioșii noștri atâta timp când ne confruntăm în mod direct cu consecințele depersonalizante ale secularizării și ale mondializării, ca scut de protecție în fața erodării conștiinței apartenenței eclesiale și a înțelegerii persoanei și a relațiilor interpersonale, Sfântul Simeon propune o teologie a experienței în care Dumnezeu coboară la om, arătându-i slava sa, pentru ca să ridice pe om la nivelul trăimii să îl deschide comuniunii treimici. Și aceasta pentru că Simeon vede pe om ca avându-și centru de gravitate în Dumnezeu și nu în El însuși. Închiderea în sine a omului într-o perspectivă subiectivistă nu poate să prezinte o experiență mistică, personală cu Dumnezeu, ci pentru Simeon adevărata relație cu Dumnezeu înseamnă comuniunea omului cu Dumnezeu, în și prin slava sa ca vedere extatică. înscrindu se în filonul personalist al părinților bisericii ortodoxe, Sf. Simeon teolog ține la un loc caracterul interpersonal și obiectiv a relației noastre cu Dumnezeu. De aceea, pentru el, credincios ortodox, experiază harul necreaș și veșnic al lui Dumnezeu fără să se închidă în sine, și fără să se rupă de comunitatea bisericii. Vederea lui Dumnezeu nu este evadare din timp și nici nu ne putem forța ființa ca ea să se producă, ci ridicarea noastră de către Dumnezeu prin la sa pentru a ne umple de strălucirile slavei sale și pentru ca acest lucru să ne facă să devenim credincioși fervenți în cadrul vieții biserici. Consecința fundamentală a vederii Dumnezeu e viață plină de dinamism, de dăruire în zujba bisericii, o căutare continuă de a ne viața, adică tot atâtea atribute pozitive pentru viața bisericii și a societății în care ne desfășurăm existența. De aceea, alegerea temei de față o considerăm un câștig al tuturora, un câștig eclesial, pentru că teologia simeoniană este un recurs continuu la experiență Echilibru și fidelitate față de tradiția bisericii. Lucrarea noastră va fi compusă din trei capitole distincte, dar care au legături interioare între ele. Primul capitol va trata problema a premiselor biblice și patristice ale Dumnezeului omului și ale vederii lui Dumnezeu în Teologia Ortodoxă. Vom căuta să prezentăm faptul că lumea văzută are un fundament. Rațional și Duhovnicesc. pentru că este creația personală a Logosului Dumnezeu prin care toate s-au făcut. Panta diaftu Egeneto. Ian, unul cu trei, conform GNT. Fundamentul rațional și duhovnicesc al lumii trebuie văzut în relație cu existența energiilor necreate a lui Dumnezeu, care pătrund și susțin toate atât existențele nevăzute, ca și pe cele văzute. Pentru că omul se poate împărtăși de har în biserică și harul lui Dumnezeu, de more al ființa omului, putem vorbi în același timp de vederea lui Dumnezeu și de Dumnezeu, ambele având legătură internă. Al doilea capitol va trata tema vederii lui Dumnezeu la Sfântul meu noul teolog și implicațiile ei în mântuirea personală, și va fi capitolul de forță al tezei noastre. În cadrul acestui capitol, după introducerea în terminologie extatică a Sfântului Simeon, vom prezenta racordările experienței vederii lui Dumnezeu cu triadologia, cristologia, nevmatologia, eclesiologia, Agiologia și esatologia, pas cu pas, vom arăta cât de avizat și cât de organic se include Simeon în experiența și învățătura bisericii pentru că experiența sa personală afirmă și nu infirmă teologia părinților. Ca slujitor al sfintei liturghii și al tainelor bisericii, ca stareți de mănăstire, ca scritor și teolog, ca mărturisitor al credinței ortodoxe și ca om persecutat pe nedrept pentru adâncimea teologiei și iubirii sale pentru tradiția bisericii și pentru Sfințului Dumnezeu, Sfântul Simeon se arată cu fapta și cu cuvântul împlinitorul propriei sale teologii, de aceea a și rămas ca reper autentic de viață, experiență și teologie pentru Biserica noastră. Al treilea capitol va avea drept tematică receptarea teologiei slave în spațiu ortodox și importanța sumării lumea postmodernă. Aici vom dezbate teologia vederii lui Dumnezeu la părintele profesor Dumitru Stăniloae, iubitul și veneratul nostru teolog, considerat pe drept cuvânt cel mai mare teolog al secolului al XX-lea, alături de teologia slave la profesorul Vladimir Loschi, care a fost acceptat foarte călduros în Occident pentru reactualizările sale patristice în domeniul teologiei mistice. Ultima secvență a lucrării noastre va viza condiția omului în postmodernitate și va fi o dezbatere subcintă asupra modului în care se poate salva un credincios ortodox de diverse capcane ideologice, prin experiența și teologia bisericii. Îi mulțumim, Părintele Profesor Dumitru Popescu, coordonatorul nostru, pentru atenția specială pe care ne-a acordat-o și pentru sprijinul real și viziunea de ansamblu pe care ni le-a oferit. Alături de să de sprijinul Său, efectiv, determinant în sistematizarea informației teologice, am putut elabora această teză care sperăm să fie de folos celor care o vor consulta. Capitolul 1 Premisele biblice și patristice ale îndumnezerii omului și ale vederii lui Dumnezeu în teologia ortodoxă. Pentru a înțelege într-un mod clar fără dubii teologia vederii lui Dumnezeu la sundusimeul noul teolog, credem că trebuie să începem cu o prezentare sintetică a premiselor în dumnezeirea omului. Vederea lui Dumnezeu apare în acest proces divin-uman al îndumnezeirii noastre ca o consecință directă și reală a sa. În cadrul strădanilor neîntrerupte de a ne curăța de pati, în vederea lui Dumnezeu este un dar al lui Dumnezeu o coborâre a Lui Dumnezeu la noi pentru a ne ridica la împărtășirea vieții sale dumnezeiești. Premisele în Dumnezeu și ale vederii Lui Dumnezeu pe care le vom dezbate în continuare sunt următoarele. 1. Persoana Logosului Dumnezeu ca creator și pantocrator al întregii creații 2. Fundamentul rațional și spiritual al lumii văzute care o face să fie deschisă către Dumnezeu Trei energiile Dumnezeu necreate care izvoresc din Ființa lui Dumnezeu și care sunt lucrările de Ființă făcătoare și în Dumnezeitoare ale omului. Unu cu unu. Persoana logosului Dumnezeu și relația sa cu Creația și cu omul. Primul verset al Scripturii mărturisește faptul că, într început, a făcut Epo, Iisen a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Facere 1 cu 1 conform elixix conform septuaginte. În consecință că lumea are un început, nu este eternă, ci începutul ei stă în lui Dumnezeu de a face, de a crea lumea nevăzută și văzută. Pentru că Dumnezeu a creat lumea, aceasta nu se poate confunda cu el și nici nu e o parte din el, ce a fost făcută de către Dumnezeu uc ex din nimic, potrivit cărții 2 Macabei 7.28 însă expresia din nimic nu vrea să spună că nimicul ar fi o substanță anume, din care Dumnezeu ar fi plăsmuit lumea ci că înainte ca întreaga existență să fie creată de către Dumnezeu ea nu a existat în fapt astfel fiind făcută de către Dumnezeu din nimic și în timp, creația se dovedește mult fundamental dependentă de Dumnezeu, pentru că El este cauza existenței ei și cel care o păstrează în existență. Lumea este teonomă, dependentă de Dumnezeu și nu autonomă, independentă față de El. De fapt, lumea nu poate deveni autonomă fiindcă nu are nici conștiință și nici libertate pentru a rupe legătura internă cu Dumnezeu. Înțelegem în ce constă legătura internă a creației cu Dumnezeu dacă înțelegem în mod corect facere 1 cu doi. Expresia Și Duhul lui Dumnezeu se purta pe deasupra apei, che bnevmateu e pe epano tu udatos, este... Mărturia idatos este mărturia de necombătut a prezenței Duhului Lui Dumnezeu în creație. Pentru exegeza ortodoxă această prezență a Duhului Lui Dumnezeu în creație se traduce prin aceea că fundamentul lumii este unul activ, este lumina Lui Dumnezeu și că energiile necreate sunt legătura internă dintre Dumnezeu și creația sa. Crearea omului de către Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu, ca ticonateu, și suflarea de viață, zois, suflată peste fața sa de către Dumnezeu, îl arată pe om ca suflet viu, ca psihin zosan, în relația sa cu el. Dumnezeu creează pe om ca suflet viu, adică îl creează pe om cu o reală posibilitate de a se deschide creatorului său, oamenii fiind, după expresia Părintelui Profesor Dumitru Stăniloae, suflete îmbrăcate în trupuri. Dar Dumnezeu a făcut pe om nu numai ca rațiune, ci ca rațiune îmbrăcată cu trup. Trupul omului fiind o raționalitate palpabilă, concretă, specială, în legătură cu raționalitatea palpabilă concretă a naturii. El reprezintă cel mai complet sistem de raționalitate plasticizată, dar pe când trupul ca raționalitate plasticizată încetează odată cu moartea, sufletul, a cărui prezență dă raționalității palpabile a materiei calitatea de trup propriu-zis, el, trupul, e o raționalitate subiectivă, conștientă, pardon, sufletul, sufletul e o raționalitate subiectivă, conștientă, depășind toată raționalitatea și sensibilitatea pasivă a Naturii. De aici deducem că omul este cel care personalizează materia într sine, care înțelege diferența dintre Sine și Creația. Care nu își înțelege raționalitatea internă. El își asumă condiția sa de ființă cu trup care crește în lume, și în același timp își asumă înțelegerea lumii care nu are conștiință de sine, și a cărei conștiință este el însuși. Relația omului cu Dumnezeu implică asumarea vieții în trup, dar și asumarea și grija sa față de întreaga creație. Însă, prin păcat, spune Părintele Profesor Dumitru Popescu, omul n-a reușit să dea expresie vocației sale, primite din partea creaturii de a transforma cerul și pământul în paradis și să se ridice el însuși cu întreaga zidire către imortalitatea ziditorului, ce a căzut în stricăciunea lumii, cunoscând un proces de involuție care l-a apropiat de ființele inferioare lui. Desigur, căderea strămoșilor nu a distrus chipul lui Dumnezeu din om, fiindcă Adam a continuat să vorbească cu Dumnezeu și după căderea lui în păcat. Dar chipul lui Dumnezeu din om s-a alterat progresiv până ce omul a ajuns să confunde, în o panteist, creatorul cu creația și să se închine creaturii în locul creatorului. Revelația vechi testamentară ne vorbește de Dumnezeu, de Domnul Dumnezeu, de Domnul, sau de Duhul Lui Dumnezeu, însă numai odată ce Logosul Lui Dumnezeu se întrupează, aflăm că Dumnezeu e trime de persoane. În Epifaniile Botezului, conform Matei 3, 13 cu 17, Marcu 1, 9 cu 11, Luca 3, 21-22, și ale schimbării la fața ale Domnului, Matei 17:1 cu 8, Marcu 9:2 cu 8, Luca 9:28, 36. Vedem că Tatăl, Fiul și Sfântul Duc sunt cele trei persoanele Dumnezeirii și că ele sunt Dumnezeul nostru. <coughs> Până acum, eu am citit numai textul Supra, de deasupra. În notelor Prima notă care îi dau citire este nota 11 pagina 8 la ediție de față. Un am spus conform Elixirul Numele de Dumnezeu apare de 1795 de ori în 1583 versete. Sintagma Domnul Dumnezeu apare de 566 de ori în 534 versete cuvântul Domnul de 3663 de ori în 3298 de versete, iar sintagma Duhului Dumnezeu de 15 ori în 15 versete de sine stătătoare, toate aceste date statistice fiind e, referitoare la textul Vechiului Testament din Septuaginta, din în ediția RALS, e, ediția grecească, deci în limba greacă. <coughs> Dumnezeul nostru este din veci treime, însă numai Fiul într-o pa face cunoscută oamenilor treimea, că Dumnezeu e treime de persoane, fiindcă trei sunt cei care mărturisesc în cer Tatăl, Cuvântul și Sfântul Duh și aceștia trei una sunt 1 Ioan 5 cu 7 de Confort Goc, o ediție grecească. Dacă facele 1 cu 1 ne vorbește despre Dumnezeu ca despre Creatorul Lumii, atunci Ioan 1, 1 cu 3 ne revelează raportul dintre Tatăl și Fiul sau dintre Dumnezeu și Logosul Său în cadrul creierii lumii și a omului. Într-un început a fost cuvântul și cuvântul era către Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul acesta era dintr-un început către Dumnezeu, toate prin acesta s-au făcut prin Fiul și nimic din ce s-a făcut nu s-a făcut fără El iarăși conform gentiului ediției grecești pe care o folosesc pentru Noul Testament toate versetele scripturale sunt traduse de către mine și la fel și textele patristice citate aici și puse în corelație cu alte ediții existente în limba română. Dar conexând Ioan 1, 1 cu 3 cu locul de la facere 1 cu 2 observăm că Tatăl face întreaga creație prin Fiul însă în Duhul lui Dumnezeu. De aceea tradiția Bisericii Ortodoxe va vorbi despre Logosul lui Dumnezeu, adică despre Fiul, ca despre Creatorul Lumii și ca despre Pantocratorul întrege creații. Din punct de vedere lexical Pantocrator în limba greacă are semnificația de a toate stăpânitor sau de atoputernicul. însă în viața și teologia ortodoxă s-a înțeles echivalentul cuvântului greșesc Pantocrator ca fiind atot Așa cum îl găsim în multe dintre edițiile noastre ortodoxe, textele noastre e, ortodoxe, ce s-a tradus, care au fost traduse din limba gracă și dacă în mediul catolic sau protestant găsim atotputernicul, e, la noi pantocrator este tradus cu atoțiitorul. Desemnăm prin acest lucru atoțeitorul că Logosul este cel din care vin toate, în care sunt ținute toate și în care se vor arăta cuprinse și iluminate toate Pantocratorul, susținătorul a toate. Dacă semnificația prima a fost preluată în teologia heterodoxă și Pantocratorul a fost înțeles că a rămas închis într-o transcendență inaccesibilă, adică care nu are relație cu, cu umanitatea, în tradiția ortodoxă, pantocratorul, ca atoțitor, a fost văzut ca cel ce umple cu prezența sa, atât biserica cât și universul în integralitatea sa. Legătura Logosului cu creația sa constă în aceea că există un sens comun inepuizabil a lucrurilor, un sens care le leagă, un sens de indefinită bogăție spre care înaintează omul. Sensul lor unic, suprem, e Logosul Divin, în el sunt sensurile tuturor. Numai acesta le explică pe toate, numai în el omul își găsește propriul sens al existenței sale, mai ales cel ce crede, se sizează acest sens suprem printr-un act general de intuire, prin Spiritul Său. Creația, fiind lucrarea Logosului Dumnezeu, plină de amprenta sa energetică, de zlava sa și de raționalitate, sădită de către El în lucruri, pentru a fi înțeleasă, trebuie să recurgem la revelație și la legătura personală cu El. Atâta timp cât sensurile lucrurilor ne duc la Logosul Creator și viața noastră își găsește explicația numai în el. Creația este un mediu transparent pentru înțelegerea sa. Dacă lucrurile create ne trimit prin sensul lor la creatorul lumii, atunci creația nu este și nu poate fi un mediu închis în sine. Sfântul Irineu al vorbește în secolul al II-lea creștin de Logosul Creator ca fiind identic cu Logosul Mântuitor al lumii. Pentru că făcătorul tuturor lucrurilor cuvântului Dumnezeu, care a dat chip dintr-un început omului, când lucrul mâinilor sale s-a zlăbit prin răutate, acesta i-a dat vindecare în multe feluri. Și el, Dumnezeu cuvântul, a rânduit o vreme în care să, să se separe mădularele pe care el le-a făcut și iarăși altă vreme când să restaureze întregul om în mod de plin, făcându-l pe el prin sine desăvârșit prin viața sa. Tocmai pentru că suntem creația sa, Logosul s-a întrupat și a devenit om ca noi, afară de păcat, pentru ca să ne restaureze întru sine și să ne desăvârșească prin învierea sa, prin care a îndumnezeit firea noastră. Același părinte al bisericii accentuează faptul că suntem creați de Logosul lui Dumnezeu, pentru că el este cel prin care s-au întemeiat toate lucrurile care a ales să le facă, care le-a înfrumusețat pe toate și care ține toate și când vorbesc de toate lucrurile mă refer la noi înșine și la lumea noastră. Căci nu îngerii ne-au făcut pe noi, nici nu ne-au dat aceștia forma pe care o avem, nici nu ne-a făcut după chipul lui Dumnezeu vreo putere cerească, adică vreo putere cerească foarte îndepărtată de Tatăl tuturor lucrurilor nimeni altcineva nu ne-a făcut ce numai cuvântul lui Dumnezeu pentru că Dumnezeu nu are nevoie de aceste ființe de putere cerești pentru ca să creeze lucrurile pe care însuși le-a stabilit mai înainte ca să se facă aceasta s-ar petrece dacă el nu ar avea mâinile sale adică pe fiul și pe duhul însă întotdeauna sunt cu el cuvântul și înțelepciunea fiul și duhul prin care și într-o care în mod liber și imediat el a făcut toate lucrurile despre care l a spus zicând să facem om după chipul și asemănarea noastră, facere 1 cu 26, că cel a luat de la sine însuși materia ființelor create și modelul lucrurilor pe care le-a făcut și frumusețea fiecărui lucru în parte a lumii. În consens cu Scriptura se observă că Sfântul Irineu, al Ionului, vorbește de crearea lumii ca despre o lucrare făcută de Tatăl prin Fiul Întru Sfântul Duh. Creația e mărturisită ca o lucrare directă a Lui Dumnezeu și nu ca o lucrare prin intermedierea puterilor cerești care nu sunt ființe necreate, ci create de către El. În secolul al IV-lea Sfântul Atanasie cel Mare, în Cata Elinon, despre greci, vorbea de asemenea despre creatorul lumii ca fiind Logosul lui Dumnezeu. Iar dacă lumea a fost făcută prin cuvânt și înțelepciune și cunoștință și toată a fost împodobită, e necesar atunci ca cel care o conduce și a împodobit-o să nu fie altul decât cel care este cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru a fi înțeles perfect decât cititorii săi, Sfântu Atanasie vine și face precizări despre cine este acest cuvânt al lui Dumnezeu. Vorbesc despre cuvântul de sine, aftologon, viu și lucrător al lui Dumnezeu, al celui care este bun și Dumnezeu. Acesta este altul decât cele create și decât de draga creație, căci e al său și e singurul cuvânt al Tatălui celui bun, care a și luminează toate prin purtarea sa de grijă, pronia. Pentru că asta înseamnă pronie, pronia în limba greacă. Purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de creația sa. Fiind cuvântul cel bun al Tatălui celui bun, acesta a împodobit toate cu rânduială, tind taxin, unind pe cele care sunt unele împotriva altora, contrare și prin aceasta lucrându-se podoaba unei unice amonii. În aceeași lucrare apologetică, sunt Atanasie cel Mare, Continuă să ne vorbească despre pantocratul întregii creații, despre logosul Dumnezeu, spunând următoarele lucruri magistrale: Căci același cuvânt, atotputernic și atot desăvârșit, sfânt al Tatălui, sălăljuindu-se și întinzându-și puterile sale în toate și pretutindeni, și luminându-le pe toate cele arătate, cât și pe toate cele nevăzute, le ține în sine și le strânge, ne lăsând nimic gol de puterea Lui ci fiind prin toate și în toate și în fiecare în parte, din viață tuturor și păzindu-le pe fiecare în parte. Fiindcă înțelepciunea lui Dumnezeu, purtând întregul univers ca pe o liră, și împreunând cele din aer cu cele de pe pământ și pe cele din ceruri cu cele din aer, și unind astfel întregul cu părțile și conducându-le pe toate cu porunca și voia sa, alcătuiește un singur univers și o unică rânduială frumoasă și armonioasă a ei, el fi nemișcat prin puterea Tatălui, dar mișcându-le pe toate cele create de sine, căci fiecare sunt ale sale, prin voia Tatălui. Din cuvântul Sfântului Atanase se observă că Logosul Dumnezeu, ca unul care a creat toate lucrurile și ființele existente, nu le lasă de sine, autonome ce le luminează și le susține pe toate prin Harul Său, unim pe toate cu sine și aducându-le pe toate la unitatea cu sine. Prezența sa în lume prin Harul Său atrage lumea la sine ca unul care depășește toate și este în afară de toate după ființa sa împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Sfântul Maxim Mărturisitor va vorbi despre Logosul Dumnezeu în termenii tradiției bisericii văzând în sine Rațiunea supremă a întregii existențe. În chestiunes ad talasium, răspunsuri către talasie, Sfântul Maxim vede împlinirea întregii existențe în logosul dumnezesc ca unul care are într-un sine toate sensurile, rațiunile lumii. Spune acesta: Hristos a arătat într-un sine, într sine sfârșitul cel pentru care au primit cele create începutul distinct al existenței lor. Fiindcă pentru Hristos, sau mai bine zis pentru taina lui Hristos, Hriston, Misterion, au primit existență toate veacurile și toate cele care se petrec înăuntru veacurilor, că cel este începutul și sfârșitul lor. Ca Logos Creator și Mântuitor al lumii, Hristos Dumnezeu este cel care dă stabilitate întru sine celor care cresc în el prin virtuți. Acest lucru ne-l spune Sfântul Maxim, mărturisitorul, în același capitol citat anterior, atunci când vorbește de rolul revelării umanității a tainei lui Hristos. Aceasta, pentru ca toate cele care se mișcă după fire să stea din cauza firii celui nemișcat, prin mișcarea lor față de sine și a uneia față de alta, și astfel, fiecare să ai experiența cunoașterii din lucrare prin cel întru care s-a învrănit să stea, unul adică prin ajutorul lui Dumnezeu, cu ajutorul lui Dumnezeu. În exprimarea Părintele profesor Dumitru, Popescu, sunt maxim mărturisitorul, a arătat că această ordine rațională a Creației este întemeiată pe ideile divine ale tuturor lucrurilor văzute și nevăzute care îi din Logos și se întorc în el ca într-un centru unificator al lor. Unitatea creației se bazează pe existența unității unui singur creator, Tatăl prin Logosul său care este Atoțitor sau Pantocrator. Acesta este motivul principal pentru care pe bolta cea mai înaltă a fiecărui locaș ortodox străjuiește icoana lui Hristos pantocratorul întregului univers în concluzie existența persoanei Logosului Creator și Mântuitor a lumii e prima premisă a îndumnezerii omului și a lui Dumnezeu pentru că cel care creează pe om se întrupează și este firea sa umană luată din pururea Fecioară Maria el a arătat într sine că materia se lasă străbătută de slava lui Dumnezeu că nu există Opoziție între sensibil și inteligibil în Hristos, ci în el vedem slava unuia născut din tatăl, conform Ioan 1 14. Capitolul 1 cu 2. Fundamentul rațional și spiritual al lumii, văzute și relația sa interioară cu mântera omului și transfigurarea creației. Acesta fiind titlul sub capitolului al doilea, al capitolului 1. A doua premisa în Dumnezeului noastră și a vederii Dumnezeu are legăturile cu prima, cu existența Logosului Creator și Mântuitor. Pentru că cel care a creat lumea e Logosul Tatălui, din acest motiv, Cosmosul și omul sunt plini de raționalitate și atât omul cât și Cosmosul și au existența și rămânerea în existență prin lucrarea și harul său. Acest lucru e unul foarte important în teologia ortodoxă, fundamental, pentru că raționalitatea creației în Hristos depășește dilema dintre om și creație, arătând că Hristos ca Logos Creator și Mântuitor n-a venit să mântuiască numai omul, ci întreaga creație. Mântuirea adusă de Hristos are dimensiune cosmică. Începând de la cinzecime, biserica constituie mijlocul, mijlocul prin care Hristos înaintează cu omul și creația spre cerul, și pământul nou al împărățelui Dumnezeu. Faptul că întreaga creație e destinată transfigurării ne-o spune Romani 8, versetele 19 și 21, că și făptura așteaptă cu nerăbdare descoperirea filului Dumnezeu, căci și făptura însăși se va izbăvi, elibera de rubia stricăciunii într-o libertate a slavei filului Dumnezeu. Cu alte cuvinte, când Sfinții vor fi plini de slavă și creația, în integralitatea sa va fi plină de slavă Lui Dumnezeu, pentru că prin trupul Lui Hristos pe care L-a îndumnezeit și cu care s-a înălțat de-a dreapta Tatălui, ne vine toată strălucirea slavei Lui Dumnezeu. Vorbind despre consecințele învierii Lui Hristos în viața omului și a existenței Cosmosului, Părintele Profesor Dumnezeu Iulai scrie în dogmatica sa, prin trupul în al lui Hristos iradiază neîmpiedicată puterea celui ce a făcut acest trup nestricăcios, conducând pe toți cei ce se vor împărtăși de el la înviere și nestricăciune, ba conducând draga creație la incoruptibilitate și la transparență, adică la maxima transfigurare și comunicabilitate între persoane prin Duhul și la o totală personalizare a cosmosului în Hristos și în oameni pentru că există o continuitate ontologică între materia trupului și materia cosmosului. Pe baza acestei legături ontologice dintre trupul nostru și materialitatea cosmosului se fundamentează viitoarea transfigurare a Apocalipsa 21,1 ne vorbește despre vederea unui cer nou și pământ nou, adică de un cer și un pământ transfigurat prin slava lui Dumnezeu. Filipen 3.21 spune că Domnul va schimba la înfățișare trupul umilinței noastre după trupul slavei lui prin lucrarea puterii sale și își va supune si ești toate. Fiindcă Logosul Creator a creat trupul nostru și materia este deschisă spre iradiera sa veșnică, de aceea ne putem în Dumnezeii și pentru că prin harul său noi ne putem curăța sfetul și trupul de patim, de aceea putem vedea pe Dumnezeu dacă vom fi curați cu inima, conform Matei 5:8. Discutând despre ce înseamnă pentru om și cosmos această transfigurare a trupului, părintele profesor Dumitru Stenilai spune: Trupul nu va înceta, nu va înceta să existe. La învierea morților. Dar el va fi transparent încât vom vedea prin el nemijlocit pe Dumnezeu într-o slavă, fiind total înduhovnicit. Toți și toate vor aparține tuturor, dincolo de împărțirea în subiectiv și obiectiv, dincolo de rațiunile naturii, de lupta pasională pentru a stăpâni natura și pe ceilalți văzuți ca obiecte exterioare, de lupta fiecăruia pentru a se apăra de ceilalți singură viera ne deschide perspectiva scăpării de fatalitatea naturii care duce la moarte deci de un spațiu închis al existenței sau de o terminare cu totul a existenței, așa cum spun unii că după moarte nu mai e nimic, ci trec în neființă. Deci învierea ne scapă de această perspectivă fatalistă, bineînțeles, care nu există, dar care E, e luat în discuție tocmai pentru a polemiza cu ea. Deschide un plan de, de noi și de îndezurințele noastre odată cu aceasta cum perspectiva unei tot mai adânci sensibilități și delicateți. Sensibilitate și delicateți, bineînțeles, care se va manifesta între cei cei, cei sfinți, între oamenii lui Dumnezeu. Pentru că vor învia și drepții și păcătoșii, dar păcătoșii, bineînțeles că nu se vor exprima e, la înviere ca niște oameni sensibili și delicați, ei ne fi niciodată așa ceva. În Dumnezeirea noastră și vederea zlavelui Dumnezeu sunt, de fapt, cele care ne dau statutul nostru de ființe înduhovnicite, în veșnicie. Odată cu înviera morților și transfigurarea întregii creații, începe nunta tainică a Fiului Dumnezeu cu creația sa. Vorbind de acest moment, părinte povestul Vomitul Popescu scrie în dogmatica sa. Venirea lui Hristos și prefacerea lumii înseamnă ridicarea acestea într-o stare nouă. trasfigurată de Duhul care este în Hristos. Duhul nu va mai lucra închiptenuit în lume, ci va scoate la vedere, nu va mai lucra închipteni în lume cum lucrează acum, ci va scoate la vedere efectul lucrării sale în veșnicie. Întreaga zidire devine nevmatică, incoruptibilă, îndumnezăită, transparentă pe lumina și zlava care îi din ființa treimii, ca plinătatea energilor necreate, în starea ei de înviere, materie rămâne tot materie, dar materie de plin transfigurată. Lumina trupului înviat al lui Hristos va umple lumea și o va copleși. Această prefacere a creației în Duh va conferi lumii o frumusețe negreită fața luminoasă lui Hristos va lumina pe toți și pe toate. Lucrurile nu vor mai apărea ca independente de persoane, lucrurile exterioare persoanelor, ci ca mediu de manifestare a iubirii lui Hristos și a persoanelor îngerești și omenești într-un personalism al comuniunii desăvârșite, într-o relație personală între e, cei sfinți și dumnezești îngeri și Dumnezeu nemai existând, bineînțeles, această distanță pe care o avem noi între persoane, chiar dacă avem o legătură intimă unii cu alții, dacă există prietenie între noi, tot și distanța, distanța care este formată de faptul că umanitatea noastră nu este transfigurată, nu e plină de zrava lui Dumnezeu, pentru ca să ne vedem unii pe alții în mod profund, în mod real, în mod abisal. Chipul lumii noi va fi rezultatul evenimentului de supremă putere al cincizecimii universale, iar să de pe tabor, care a avut loc pe tabor, se va extinde asupra lumii întregi ca tabor generalizat, că lumea, universul, spunea Părintele Profesor Dumitru Popescu, lumea transfigurată, lumea veșnicie, va fi un tabor generalizat, adică va fi plină de slava sa atât creația cât și umanitatea. Însă materia se poate îndumnezi pentru că nu este uniformitate amorfă, ci raționalitate plasticizată care poate fi transfigurată de puterea Duhului. Sfântul Maxim mărturisitorul, vorbind în ambigua în dintre sale, despre crearea și rolul omului, spune că omul a fost făcut de Dumnezeu, din bunătatea lui, din suflet și trup, pentru că a sufletul rațional și mental dat lui, fiind după chipul celui ce l-a făcut pe el, după chipul lui Dumnezeu, prin dorință și prin iubirea sa să tindă cu tărie și din toată puterea spre Dumnezeu și spre cunoașterea lui și să se Dumnezească prin asemănare, asemănarea cu Dumnezeu. Dinamismul relației de credincioșie și iubire dintre om și Dumnezeu reprezintă tocmai înaintarea omului spre asemănarea cu Creatorul Său. Pentru că trupul uman este personalizat mereu de către Sfântul Său prin Harul Lui Dumnezeu, tocmai de aceea putem fi călăuziți tainic, în timp negreș și necunoscut spre puterea și slava Lui Dumnezeu, de toată făptura necuprinsă. Însă putem vorbi despre mântuirea sau în omului în ortodoxie pentru că nu separăm în această lucrare sinergică pe om de natură. De creație, de mediu ambiant. Dacă separăm pe om de cosmos, nu mai putem explica cum se produce în fapt, în dumnezeirea omului care este o realitate personală. Căci, spunea Părintele Provezor Dumnezeu Stăniloa, e natura întreagăi destinată slavei de care se vor împărtăși oamenii în cerurilor. Și încă de pe acum ea se resimte de liniștea și de lumina ce-i din omul sfânt că omul sfânt, prin toată sfințenia vieții sale, luminează și e, lumea din jurul lui. Hainele, cărțile lui, casa lui, ce e, atinge cel sfânt, se umple de sfințenia lui. Zrava lui Hristos pe tabora a și natura, dar ea poate rămâne ascunsă pentru ochii și simțirea multora care nu sunt înduomniciți, și natura poate fi înjosită și afectată de răutatea unora dintre oameni. La rândul său, natura poate fi mediul prin care omul care crede primește arul Dumnezeu, sau energie create binefăcătoare, așa cum primim noi prin tot ceea ce sfințește biserica, dar și locul prin care se exercită asupra lui înrăurieri care împing la rău. Astfel, cosmosul este destineat să fie umplut de slava lui Dumnezeu și, la fel, și omul este să fie un mediu iradiat de slava lui Dumnezeu și din care să iradieze apoi aceasta. Însă, raționalitatea cosmosului, cât și a firei umane, poate fi pervertită atâta timp cât infestăm cu patimile noastre, propria noastră fire și mediul în care noi trăim. Putem să personalizăm mediul în care trăim prin iradierea noastră duovnicească. După cum putem, tot la fel de ușor, să-L viciem prin patimile noastre sau să viciem relațiile pe care le avem cu alți semeni ai noștri. De aici revine și responsabilitatea noastră față de natura dată de Dumnezeu ca o datorie de a folosi resursele cu curțare și de a nu o altera prin poluare. Acest lucru ne ferește și el de patim și de căutarea unei satisfaceri infinite în lume discutând problema relației existente între rațiunea lucrurilor și rațiunea umană. Părintele profesor Dumin Stoiloa vorbește despre crearea lucrurilor ca despre plasticizări și sensibilizări ale rațiunilor sale, ale logosului dumnezeesc. Raportarea omului față de rațiunile sădite de Dumnezeu, în lucruri, trebuie să fie una agnoseologică pentru că Dumnezeu a creat pe om cu o rațiune adecvată cunoașterii lumii. Fiindcă observă faptul că lucrurile create de Dumnezeu și raționalitate și elasticitate, de aceea teologul nostru spune, totul e rațional în lucruri și în energiile componente ca și între ele. Însă raționalitatea lumii nu este o realitate închisă în sine, ci este pentru om și culminează în om și nu omul este pentru raționalitatea lumii. Dar acțiunile lucrurilor pentru Părintele Stănilu au o dublă importanță în viața omului trupească și duovnicească, în același timp pentru că ele sunt de folos omului pentru a se întreține biologic, dar au și scopul de a spori spiritual pe om prin cunoașterea sensurilor și al conformității to mai lor cu el și al ultimului sens al lor care e Dumnezeu. În sensul lor duovnicezi, rațiunile lucrurilor sunt văzute ca mișloc al iubirii lui Dumnezeu, deci, al dialogului lui Dumnezeu cu noi și al dialogului între noi. Astfel, în perspectiva cunoașterii lui Dumnezeu, în Dumnezeul omului este realitatea pentru care ni se descoperă virtualități nebănui de vaste, virtualități nebănui de vaste, virtualități nebănui de vaste ale materiei Trupului nostru, cât și ale spiritualității Sufletului nostru. Vederea slavelui Dumnezeu este, pe de o parte, o umplere a noastră de zrava lui Dumnezeu iar pe de altă parte o ridicare a noastră la comuniunea cu preasfânta treime la trăirea vieții Dumnezești. Însă acolo unde materie e văzută închisă în sine, se confundă transcendența lui Dumnezeu cu absența sa din creație. Iar omul se înțelege că având o existență autonomă, fără rădăcinile lui înfipte adânc în realitatea transcendentă a Creatorului și în realitatea imanentă a Cosmosului în același timp dar acolo unde omul este văzut ca dependent de Dumnezeu, e posibil înaintea în comuniunea cu Dumnezeu, pentru că omul e creat să se împlinească în Dumnezeu și pentru că sufletele oamenilor și materia sunt deschise în lui Dumnezeu. În concluzie, dacă materia nu avea fundament și spiritual să tină decât către locul creator, nu puteam vorbi de îndumezerea omului, care relație mereu progresivă în cunoașterea lui Dumnezeu, dar nici de vederea Lui Dumnezeu ca strălucire a luminii dumnezeiești în viața noastră. Subcapitolul al treilea al primului capitol, poartă titlul Energiile dumnezeiești necreate și prezența lor în actele sinergice ale îndumnezeirii și vederii Lui Dumnezeu, acest subcapitol fiind ultimul din primul capitol al tezei noastre doctorale. A treia premisa în Dumnezeu omului și a vederii lui Dumnezeu are și a legături interioare cu cele două discutate anterior. Numai dacă creatorul nostru e logosul Dumnezeu și numai dacă trupul nostru și cosmosul sunt medii raționale și transparente la lui Dumnezeu, putem vorbi despre în Dumnezeu omului și vederea lui Dumnezeu. Scriptura vorbește despre Dumnezeu ca despre Dumnezeu cel viu. Teuzontos, adică despre Dumnezeu care ne iradiază cu slava sa este arhiprezentă în scriptură indicarea existenței zlave lui Dumnezeu sau a energiei necreată lui Dumnezeu. Dumnezeu cel viu își manifestă slava sa cea veșnică în viața oamenilor credincioși pentru a ridica la comunia cu sine. Și în nota 48, de noastre doctorale, la pagina 20, Spuneam, sintagma Slavă lui Dumnezeu apare la ieșire 16 cu 7, număr 12 cu 8, salmul 17 cu 31, avacum 2 cu 14, isaia 26 cu 10, 35 cu 2, etc., conform săptămânilor. Însă despre Lumina Dumnezească se vorbește în multe moduri. De fapt, orice revelație a scripturii se face în mod extatic și este o revelare în Lumina lui Dumnezeu, ceea ce Dumnezeu ne transmite și alte citate din Noul Testament despre slavă lui Dumnezeu. Dumnezeu cel viu își manifestă slava sa cea veșnică în viața oamenilor credincioși pentru a ridica la cumunea cu sine. Vorbind despre legătura noastră cu Hristos cel înviași în la dreapta Tatălui, Părintele Profesor Dumitru să ne scrie, Lumina Treimii care e proprie și fiului lui Dumnezeu se va arăta și prin trupul cel va lua prin trupul lui Hristos prin cuvintele și faptele iubitoare, dar se va arăta de plin în trupul după înviere, iar din trupul lui se va răspândi în ceea ce vor crede în el și vor face fapte asemenea lui în viața pământească, dar de plin în trupul lor după învierea lor din morți. Dacă, trup, dacă trupul poate fi mediu prin care se răspândesc cuvinte înțelepte și să săvârșesc fapte bune, E firesc să poată fi și un mediu văzut al luminii spirituale, iar din el să iradieze această lumină și în universul care este legat, deși această arătare a luminii, această revelare, această e, e, iradiere a luminii spirituale prin materie, e o mare taină, e o mare taină până când o vom vedea cum arată în împărăția sa. E posibilă iradirea noastră de ezebă lui Dumnezeu, pentru că materia este deschisă în energiele create și veșnice a lui Dumnezeu. Și prin vederea slavei lui Dumnezeu, vedem cele din jurul lui Dumnezeu și nu ființa lui Dumnezeu. De aceea, Părintele Profesor Dumitru Popescu vorbește despre distința între ființa și lucrările lui Dumnezeu, scriind următoarele. Teologia răsăritană consideră că Dumnezeu poate fi cunoscut după lucrările sale și nu în ființa sa, astfel încât energie create, ca expresia lucrării lui Dumnezeu vin să protejeze taina care înconjoară ființa lui Dumnezeu, adică să fundamenteze apofatismul trinitar. Tot astfel, teologia răsăritană consideră că procesul de sfârșie credincioși Hristos și Biserică nu se realizează prin mijloace externe constrângătoare, ci prin transfigurarea naturii umane întregi din interior, prin energia Duhului Sfânt, astfel încât energiile necrate vin să fundamenteze în Dumnezeirea omului în Hristos. Dar vederea luminii divine sau energiei necreate nu înseamnă închidere în sine a omului pentru a contempla slava lui, ci o deschiderea noastră spre mărăția copleșitoare a vieții lui Dumnezeu. Pentru că energiile necreate rămân în același timp atât exterioare natură umane cât și interioare ei. Rămân exterioare fiindcă îi din ființa lui Dumnezeu, iar interioare, interioare nouă oamenilor, fiindcă îi zvoresc fiindcă au rolul să natura umană. Energia necreată însă nu rămâne doar exterioră în umane, fiindcă nu este entitatea adăugată din exterior naturii umane, ci puterea dumnezeiască care pătrunde în natura umană pentru a o, a o transfigura în Hristos. Polemizând cu falsa dogmă a Harului creat, Părintele Profesor din Romano-Catolicism, Părintele Profesor Dumitru Popescu arată aici că Harul nu este paralel cu omul sau nu îl îmbrățișează pe un mod exterior, Chilen dumnezește dinăuntru pentru că omul care se despătimește este un mediu transparent la veiul Dumnezeu. De aceea în procesul dumnezeirii noastre firea umană rămâne fire creată, dar ea dobândește prin energiile necreate anumite calități supranaturale care fac ca procesul de dumnezeire naturii umane să nu rămână doar o metaforă pioasă, ci o adevărată realitate. Prin prezența energiei create lui Dumnezeu în viața noastră, primite în Sfintele Taine, în viața ascetică personală și în cadrul vederii Dumnezeu realizăm de sfârșit în apropierea de Dumnezeu, în Dumnezeu care e o realitate divină umană ce se dobâdește în biserică. Dacă negăm fundamentul legăturii noastre cu Dumnezeu și anume Harul dumnezeesc, nu avem decât o legătură ipotetică cu Dumnezeu. Legătura reală cu Dumnezeu este legătura personală cu Dumnezeu prin slava sa de care ne împărtășim într-o viață ascetică ferventă. Sfântul Grigorie Palama vorbește despre distinția dintre ființa dumnezească și energiile sale și despre împărtășirea noastră de energie lui Dumnezeu cele veșnice în contextul schimbării la față a Domnului spunând Întreaga Biserica lui Dumnezeu a declarat că harul văzut de apostoli în în tabor e necreat ca fiind lumină dumnezească și negrită și strălucire a naturii dumnezești, dar nu natură, dar nu ființa lui Dumnezeu. Căci aceasta, ființa lui Dumnezeu, e mai presus de orice manifestare și împărtășire, împărtășirea ei față de îngeri și oameni. Nu ne împărtășim de ființa lui Dumnezeu în mod extatic, ci de zravă lui Dumnezeu, că sufletul vede pe Dumnezeu în lumină, prin trup, prin mijlocirea trupului. Vorbind despre ceea ce se petrece în extaz cu noi, Sfântul Grigore, Palamas, scrie următoarele. Când văd cu și bărbații neînși și acea lumină Dumnezească, și o văd când se învrenicesc de împărtășirea îndumnezeitoare a Duhului Sfânt, când îi cercetează de greite razele desăvârșitoare, atunci văd însuși veșmântul în Dumnezei lor, mintea lor fiind umplută de slavă și de strălucire, nespus de frumoasă ce izvorăște din harul cuvântului, așa precum trupul cuvântului, a lui Dumnezeu cuvântul, s-a umplut de slavă pe munte prin lumina dumnezească ce izvorat din Dumnezeirea lui. Că slava pe care i-a dat-o lui tată, tatăl, a dat-o și el celor ce ascultă de el, cum spune cuvântul Evangheliei, și a voi ca să fie aceștia cu El și să vadă slava Lui, conform Ioan 17, 22-24. Sfântul Grigorie, Sfântul Grigorie Palama, vorbește despre umplerea de slavă Lui Dumnezeu acelor ce care se curățesc de patim și în același timp de faptul că slava Fiului este identică cu cea Tatălui și cu a Duhului Sfânt. Însă el precizează că Hristos ne dă slava Sa celor care ascultăm de El un ne de viața sa dumnezească și de -ne la unirea cu Sine, prin Duhul și prin Sine cu Tatăl. Părintele profesor Dumnezeu Săniloaia ne vorbește despre arul Dumnezească, ca despre puterea Dumnezească care ne vine din umanitatea transfigurată a lui Hristos, spunând următoarele. Vorbind de har, vorbind despre har, trebuie să accentuăm deopotrivă calitatea lui de putere inepuizabilă ce ne vine din Dumnezeu infinită sărășuită în umanitatea lui Hristos și perspectiva de lumină ce ne -o deschide El în infinitatea comunii cu persoana lui Hristos sau cu Sfânta treime, care ni s-a deschis în Hristos din iubire, din iubirea Lui față de noi. Harul e fereastra deschisă spre infinitatea lui Dumnezeu ca persoană sau ca și Comuniune Trăimică de persoane odată ce Dumnezeu ne-a pus prin har în relație cu Sine. Relația cu Dumnezeu sublinează Autorul nostru, se face prin harul Său, prin energiile sale necrate, și în relația cu Sine ne împărtășim de infinitatea comuniunii cu Hristos sau cu prea Sfântă Trăime. Tot Părintele Profesor, ne lua în discuția despre mântuirea persoană, ne vorbește despre crearea unei legături unice, adânc personale între noi și Hristos, prin vederea slavei sale dumnezești. Slava lui Hristos, comunicată nouă celor ce ne aflăm în relație cu El, crezând Lui, este nesfârșită și nu ne sperie, ci manifestă o mare intimitate față de noi. Cei ce privesc la Hristos și stări în comunie cu El devin mereu mai drepți, mai întipăriți de Slava Lui Hristos, de Hristos însuși, ca model, iar noi toți cu fața descoperită, răsfrângând ca oglindă mărirea Domnului, ne prefacem spre același chip. Din slavă în slavă, ca de la Duhul Domnului, conform 2 cu 3:18. Pe de o parte, se sublinează vederea Slavei Domnului în cadrul relației noastre cu El, iar pe de altă parte, că există o întipărire continuă a noastră de Zavalii Dumnezeu, în urma deselor noastre vedere extatice. Bineînțeles, dacă ele există. Dacă ele nu există, nu avem nicio vedere extatică. Pe măsură ce creștem în Dumnezeu, suntem întipăriți de zlava Lui Hristos și devenim și mai proprii relației noastre cu El. Însă relația noastră cu Dumnezeu prin zlava sa nu este numai o relație verticală, ci și orizontală în același timp. De aceea, Părintele Profesor Dumnezeu Popescu atenționează asupra pericolului, deasupra dimensiona verticala sau orizontala relației noastre cu Dumnezeu. Ar fi absurd să se creadă că energiile necreate stabilește doar o legătură verticală între Dumnezeu și credincioși, fără să stabilească și legătura interpersonală dintre credincioși. Energiile necreate nu sunt entități separate între ele, ca și cum ar fi separate de Dumnezeu, și nici lucrarea Duhului nu este inclusă individualist în fiecare persoană umană, ci putere spirituală superioară care îmbrățișează în Hristos comunitatea credincioșilor în mod dinamic și perihoretic. Energiile necreate sunt punți dinamice interpersonale. Astfel se sublinează rolul activ al prezenței energiilor necreate a Lui Dumnezeu în mântuirea personală, dar și în relațiile interpersonale dintre membrii Bisericii Lui Hristos. Pentru ca să fim al Lui Dumnezeu, trebuie să fim într-o harul Său și să vedem slava Sa pe de-o parte, iar pe de-altă parte să ne manifestăm ca oameni ai comuniunii și ai frățietăți în biserică și în lume. În concluzie, cele trei premise ale îndumezerii omului și ale revederii discutate către noi și anume persoana Logosului Creator și Mântuitor, unul, fundamentul rațional și spiritul al lumei, doilea și prezența energiilor necreate în viața noastră, în altelea rând, trebuie văzute ca întrepătrunzându-se reciproc și fiind punctul de plecare spre înțelegerea experienței și a teologiei Sfântului Simeon, noul teolog. Pentru că, numai când vedem pe om și cosmosul ca lucrări și amprente directe al Logosului Dumnezeu și lumea, în totalitatea ei ca rațională și transparentă energiune creată lui Dumnezeu, putem să înțelegem că Dumnezeu prin Har este scopul vieții ortodoxe, iar vederea lui Dumnezeu este primirea în act a Luminii Lui Dumnezeu în viața noastră. Și am ajuns la pagina 25. Încheiind astfel primul capitol al tezei noastre doctorale. Vă mulțumim frumos încă o dată pentru că ați stat cu noi până, până la această oră.